ان در رحيم ریا صالح لګورې وان بي هوريره تردي الله تعالى انو <عنہ>? قال له فرمائي وكلني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مكرر کروا ما قال الرسول الله صلى الله سم بهفظ زکات رمضان په حفاظت د سرسای د رمضان خلق وخلا سرسایا را جمع کړي و صدقۃ الفطر ابو هریر رضی الله عنه شوکې ته درولیو فاتانی آتين راغلو ماته اوراتونکو نشپیا فج علیح شوروشو چیاغله پیدکو لی جولایډکو لدا څوامنا فاخستو ما راونی او ما ورته لارفع عنک خام خاپورتکم بتا رسول الله صلی الله علیه وسلمتا تسنګ راغله د شریک مالنا وړې قال انی محتاج اغویز فقرم وعلی عیال ازما بحل بچ دې و به حاجت شديدهن اما تډېر ش حاجت دې فخليت عنه بعد اغلار کلاوکه چې دا واسم پتہ چې خلکو تقسیم وينو د دې یو د لوګي مري دمتی اورو د حق دی فاصبحتو نو شبا مې کو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم راتوي او روايات کراغلی پیغمبر توہی شوی و یا با ما فال اسیرو کل بارہا سو کل ستا کھی دی بی گا شفہ تا هو کھی خو قلت ما یا رسول الله شکا حاجت و عیالا شکایت د حاجت او د بال بچ فرہمتو زما پر رحم را و فخلت سبیل له نلارم ور فقال الله بي بما انه قد كذبك بيشك دیشې ته ته دروغ وی او ش يعود ابیا برازی بيدار او سیگا فعرفت انه سيعود زپوشم چې دی په بيارا دي ل قول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم د وجد وینادر رسول الله صلى الله عليه واله وسلمنا ه نوور تزارار کولو فجا یح من عام راغې لپې ډکې د تو عام نه فقلته ماورته اوفر مع الله هرف نهکه ا لا رسول الله شلله الله عليه واللي ووسمه خا مخ پورته کوم د الله ببته قاله دانی پرې مزا پهي محتاج د محاج وعلي عيالن زما بال بچد لا اعود به بن اعظم فرهمته ما پرحم کو فحلیت سبيلو لارمدد کو لاو کا فاصبحت ما سباک فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تدى الله حبيب يا با هريره ما فالا قلت يا رسول الله شكا حاجتن شكايت يق ود حاجت عيال نو دبال بچ فرهمت روما پر رحم کو فال تو شويل لار امرت کو لاو کا فقال انه قد كذبك وشيعود بیا دروغي ابي ابرازي فرصت هو ثالث ادري مشوما انتظارو شوقيو پاجا حف ب نه توام راغلی لپېډه کولی د توواام پهاخو ماونو فقر د ماویلله ه انکههرس الله ص الله عليهلیوالي وس لمه خا مخافې غمبر تبدې پیش کوم وه د اخرو تېمرراتن او د داخل د درې و کتون د انکه تزو مګورو ګم کې ان کللاته اودو چې ته بیا راځېسممت ته اوودو بیا واپس راځ ف قاله دنیوي پرې میذا فنیلی موکه زیدرت تعلیم در کومد شکلمات ينفعك الله بها الله وتعالى پدي فائد در کی قلت ما و ما هن نسلي قال راوي تاوي کلشت زيوني سي لا فراش كبستر استاتا فقر ايه القرسيه نو ايات القرشل لا فانه ویشک شان دالای یزال علیکم یزال علیکم من الله حافظ همیشه وی پتا د الله د طرف نه محافظ ولا يقربک شيطانن تا تب شیطان نزدیکینا حتا تصبح تردیج صبح کی فخل تسویله ملار کول نما ته رسول الله صلی الله علیه و آله و ما فعل اسیر کل بارها بیگادی کی دی, دی سو کل یا رسول الله زعما خیال کو نو یعلمنی کلمات چه دمو مال طالب را کی دی سو کلمات ینفعنی الله بها الله بما تاقی فذر کی فلتسبیله مَلا <میل> رَكُلاؤ کا صحابہ سمرہ رسل رل پیلم قالما هي وى سری قلت قال لي ما تهيدا وتهلا فراشك كلت زيوني سي بستر ايتا فقر ايت القرسيه ايت القرس لله من اول هذا والداتنا ولى حتى تختم تردي چي ايات ختم کی الله لا هو الحي القيوم وقال لي ما تيري يزال عليك من الله حافظ اميشه به پتا د الله د طرف نه حفاظت کوونک ولن يقربك شيطانن او تا ته به شيطان نزدیکی کی غینا حتا تشبه تردی سبا کی فقال النبي الله عليه واله وسلم النبي رسول سلام ام انه قد صدقك خبردار بیشک دې شه تا دې رشتیا وی و هو کذوبن ادا غټ در جن نه کله غټ دروغ جن مریشتیا وی تعلمو تلا پت رمن تو د چا سره تا خبرې کولی مسلاتن د درو رش فون راو علي ابهور رای بوور را قلت ما ویلان مالو پت نشتا قال ذاک شیطانن ودا شیطان رواه البخاري نوغر شيطان غلام کای کورنو کی جنگ پدی جوړ شي خز په خاون بدګمانه کای خاون په خز خزې لوی دا پیسی کړه چې راخلي دي نو وېدا غو دې تاله لګولې و کله د خزې کالی روغ شي و ير خاون مې بل سو غل نه ته چا خود سره کله کور نور ان گیند او لونو بچوبا نه بدګماني دغه غلام کوي دی وژن علماء ولي کوي چې س شي کوي بسم الله وایا هغه وظایف کور کې ویل کار دی چې شیات نو نه په حفاظت دی کدي دی ډیر خلک مون لره شي کوي د شپې زوړ کوم چې را پاسه څلور پینزه روپۍ میخي یا پکېدونی یا ټولی دی اوس کور روان دی دا شیطان غلام کوي د دن داری جب اس کمیس کی دیو بسم الله او دکی گی مسنون ازکار آیتون کرسی و آیا کل جامی مش لی اے سندک کدر نے جامیو شلو لی کل پا جامورو لگی تاٹول شیاتوی نو دا سحر و جادو اثرات دي نو د دا پارا علاج دے د پیغمبر علیہ السلام مسنون و رو احل بخاري ادا شي وقاتو کیوره شیطان مقصدم دی چې دا زنانه او نارینه مجبور شي او د غبي دینه دمګرته لړشي چې اپ خپل منتر پوخ کی خپل جادو پی پوخ کی اده په شوه ایمان نه خالق دی وخت کی صحیح علما وت چې دی د دمګيري او پیریا نشتل کاروبار نه نه متا تسمل راو خي اسما لارشی دې اختیار کی د هغه کې بنجاحت ملا شي تابو دردار رضی الله عنه نو روایت شي رسول الله صلی الله علیه وسلم قال فرمایلی من حفظوا 10 آیات من اولی الكاف کل دا سوره الکاف چا چی یاد کله سیاتنا داوند سوره کاف اوش ما من الدجال نو دې بد د دجال نه محفوظ کړي شي و فی رواۃ من اخر سوره الکهف او په یو روایت کړه راغري د اخر د سوره کهف نا رواهما مسلمونو دوه روایتونو روایت امام مسلم رحم الله کړه دوه روایتونه صحیح دي نلصداول نہ لصد اخر نه دوه ا دسړې سکی یاد دکی ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت روایتته قال رے فرمای بے نام علیہ السلام پمن دیکه چې جبرئیل علیہ السلام قائد الناس تو عند النبي صلی الله علیه و علی وسلم ته نبی کریم علیہ السلام سره سمع عن قیدا و یو आवाज من فوقی دبرانه لکه در بواز وشي فرفارا سو سر پورت کو جبرئیل علیہ السلام فقال وی هذا باب و دروازه د اسمان فتح اليوم ان رزق لاوک لشو ولم يفتحقد إ اليوم نوك دي شو كل كل شو كل مجرن الررض فنز منها مل ددينوم لكرى نزل شو فقال عذا م لاوم لك نزال إلى الأرضويز مك تراكش لم يينزل الق إ الوم نوورك شو كل مجرن ررز فصل مذا الله ملك سلام واجو وقالت اللہ حبیب تنا ملک وی اب شر بی نورین او تیتا ہما حبیب زیر والا پدوورن آگانو چی تاسول در کلیشل لمیوتا ہما نبیون قبلنک نور کلیش ویدائیو پیغمبر تتاسو نمخ کی فاتحة تل کتاب سور فاتحة وخواتیما سورة البقر او دو آخرنی ایاتو ند خاتمید سور بقر لن تقرع بحرف منها نبللت پیو حرف سرد دینا اکم دعائی جملی دی اللہ اعتویتہو مگر طالب درکولشی نگورشی بندوی واعفو عنا نو حدیث کی راغلی اللہ وی قد فالتو اے بندو ما مافیوکا دیو وی وخفر لنا نو اللہ قد فالتو دیو وی ورحمنا نو اللہ قد فالتو راوهو مسلمون رحمه الله ان نقيز راغله سمعا نقيز و هي اصوات